Aki ki oldanodik a ideget, nyugi-nyugi-nyugi, ez a világ más, plusz a más világon van a folytatás, és a éppen keresztet ácsol, és egy melegítő senki rászol. Töröni én a szívedjegét, de valaki másnak kapta meg a jegyét. Lemondok a lemondásról, nem vagyok én elnök, Én egy becsületes rást vagyok, aki most begyorsult és felőtt! Adj hogy hátra bőjjek és az éhetődnek adj hogy hátra bőjjek és félj, az, fél az éhetődnek az aliszt. Most felmegy a tizedik most a tengerparton vár 8 oltmobil, engedt el hát a babakocsi. Adj lát, hogy hátra döljek és fél, az életőknek adj kárt, hogy hátra döljek és fél, ez a lift. Most felmegy a tizedik, az áll a repülőkét elvisz Lisszabonik, most a tengerparton vár 8 oltmobil. Ha estét kívánok. A Klurádió zenés irodalmi műsorra a belső közlés mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban, mint már megszokadták, általában hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki fölolvassa megjelen és előtálló szövegeit, és magával hozza a számára pályája vagy élete szempontjából meghatározó zenéket is. Kicsit más a helyzet, ha ez a vendég dalszövegíró, ilyenkor ugyanis a felolvasás és a zenehallgatás egybe esik, közel csúszik egymáshoz, ma esté vendégünk Pajortamás, beszélgetünk az életművéről, szerúszta köszöntünk a stúdióban. Szia. Ezúttal együttesen beszélünk róla a neurotikról és a megtérés utáni számokról is, tehát a Talmud hasonlatán keresztül a Tórát és a Bibliát nem csak időrendben lehet olvasni, hanem az időrendi sorrendtől egy kicsit eltekintve épp azt megfigyelni, hogy a rétegek miképpen befolyásolják egymást, vagy a mi olvashatunkat, egy ilyen izgalmas, folyamatos hullámzásba szeretnélek téged most vendégül hívni, és az aktualitását az adja a beszélgetésünknek, hogy díjat kaptál a héten, az elmúlt év elm klasszikus pop rock zenészeként, és amúgy pedig elmondhatjuk azt is, hogy a Quart magazint néhány éve a Magyar Újhóram 50 legjobb számok közé választott olyan dalt is, amit fogunk hallani tőled, úgyhogy gratulálok ehhez a díjhoz. Mit jelentett ez a díj első körben, ezt kérdezném? Ez is pontosítani tehát nem én kaptam a díjat, hanem én is a zenekarom az Amen, Bocsánat. és a Fénykor című 2016-ban megjelent albumunkra. És, és ebben társszerzőim vannak, például a Szent Király Gyuri, aki az egész lenei munkásságomat kíséri, és ifia Balog Feri, és Fejes Zoli, és még sokan mások. Tehát ez csak a pontosítás kedvéért. És hát, hogy mit jelent ez a díszámomra? Egyrészt nagy megtiszteltetés, és, és üzenetértékű, hogy egy nagyon sajátos pálya egy, egy fontos állomá, állomásaként tekinthetek erre, aminek az a sajátossága, hogy, hogy igazából egy, egy rendszeren kívüli outsiderként kezdtem el ezt a pályát, aki abszolút nem tud zenélni a 80-as évek elején, sőt 80-ban. De akkor a rendszeren kívüliség az, az ja. egy szinte alapkövetelmény volt, legalábbis önmagunkkal szemben, ezzel különböztettük meg magunkat az akkori mainstreamtől, és, és a, a protest hozzáállásunkat szimbolizáltuk ezzel. Viszont a, miután egyrészt a rendszervetes megtörtént, meg ezek a határok feladottak, és a stílusok is hát főként az utolsó tíz évben meg pláne egymásba csúsztak. Így az úgynevezett underground, meg mainstream, meg, meg ilyen hasonló fogalmak egy kicsit részben értelmét, értelmüket vesztették, egymásba csúsztak. Viszont az egy érdekes jelenség, hogy, hogy utána pedig a hitem miatt és a, a hit ez való tartozásom miatt voltam azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, mellőzve, vagy, vagy, vagy, vagy talán nem olyan figyelem irányult, és amilyet azokból a személyes megnyilvánosságból, visszajelzésekből lehetett érezni, akikhez viszont eljutott az, amit csináltunk már, már megtértként. És ilyen értelemben az, hogy ez egy több évtizedes mm -hmm. már spirituálisan és vállaltan az Isten Szolgálatában megtett életútnak a, a, a, a hogy is mondjam, honorálása vagy megtisztelése. Ez pedig különleges számomra, mert, mert, mert felemelő. Hmm, érzés. Most viszont az utazásunkat folytassuk a bőrkabátos című dallal, ami még a 80-as években született, és innen folytatjuk. Miért kell összefüggésbe hozni azt a fekete volgárt, és a napszemüveges házmester a Yeah, your sunshine. Világítani. Vajon melyiküknek szabad, amikor megjelenik a főnök a nap? Mikor megjelenik, mikor megjelenik, mikor megjelenik, mikor megjelenik a főnök a nap?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 Pajor Tamással beszélgetünk a belső közlés stúdiójába, a bőrkabátos nénit hallottuk a 80-as évekből, most pedig mindjárt jön az ámen zenekar Mama nyel, Nyica című száma. Mind a kettő a kádárendszert és annak örökségét bírálja, az előbbében egy fegyveres sofőr egy országot is elvezet, az utóbbi pedig igazi szám, az agy még vöröses, az eszme barna. Mit jelentett az életművőben a közeleti felelősség akkor, és mit jelent most? Hát ilyen fogalmakkal én akkor tehát nem ismerkedtem, hogy közéleti felelősség. Bár kicsitlenül, hogy utólag sok mindent bele lehet vetíteni, de én nekem ez annyira nem szokásom. Igazából akkor egyszerűen Zsigeri szinten irritált bennünk, az az egész bennünket az az egész kockafejű, betonszürke, kommunista világ, amiben éltünk, de erre nem forradalmárként reagáltunk, tehát azért félreértés és essék, 80-as években nem is lehetett volna forradalom, uh -huh. mert a puha diktatúrának is a felpuhulásáról beszéltünk hanem igazából ilyen a saját elitizmusunkat ajnározó, önsorsrontó fiatalok voltunk, akik, akik ebben, a, ebben a szubkultúrában azt vélték felfedezni, hogy valami nagyon izgalmas dolog történik, ami persze rendszerellenes, de nem kezdtünk politikai szervezkedésben, mert szerintem ahhoz nem voltunk elég koherensek. Uh -huh. Dalaidnak másik visszatérő állandó motivuma, vagy védjegye a nyelvi formai gazdagság, és ezzel kapcsolatban a szójátékoknál a budapesti zsidó nyelvi humort szoktad emlegetni. Nálad ez hogyan jön, hogy így látod, így hallod ezeket a szavakat, egyfajta meditáció, koncentráció végeredménye, vagy egész egyszerűen erre van kihegyezve a füled? Hát valószínűleg az utóbbi, ez tulajdonképpen gyermekkortól kísér, ez amikor tínézserként a rejtő regényekben is automatikusan ezek emelőttek ki, hogy mondjuk a, adják ki mindenki számára gusztáv Gustav Bár közérthető könyvét, a szextánssal a fényévek és szektorok imagináriusain át a kozmikus rendszer és óceánobiográfia relációjának nyomában a differenciális integrál rendszerben. Tehát amikor ezeket... E ezek hatottak rám automatikusan, úgyhogy én számomra a nyelvi játék és, és, és a szarkazmus az egy ilyen, az egy ilyen lételem. Most és... viszont szóból is megárt a sok, és kell, hogy folytsem a szót. Innen folytatjuk a beszélgetést, előtte jön az Ámezen akartál a Mama Ucsitnyel nyel Nyica című dal. Dibbörög a balcsi Egy kicsit még koncsi Egy kicsit már ancsi Cetlinezel nem leszel Duci csak izmos Jaj de jó Hogy véget ért a szocializmus A szolárium drága De barna karodámid Ne búsuljon drága Nem a bőrszín számít Szolteri néni Csígyelnyi Ne hidd, hogy ők a húnyok, a földön minden ér. Bábuska szígyi dumá, számbarka ígyi szóta. Itt marad 75-től, a is diktatúránk. Te materialista, materialista A mutter szeme tiszta Pedig ő is volt tisztag Összepuszkolt únoka Kezében egy Klaus Barbie Lassabban egy kicsit De pusztító, mint Klaus Barbie A kredenc már ócska Fiókja zsanéros Az Rio de janeiro Mari egyet kér, évi húszmilliót. Lenni göröm, diplomát de nem lenni idiót. Má-má úgy hát Ne hittünk, ők a húnyok, a földön minden ér. Bábuska szígyi Duma, Szabaka így is szúdák, Itt marad 75-től, ami kislik a kis tudánk. az, hogy mi, csak legyen primitív. Flitter irinán kék külruhát hord Andrej A finckó már hakt, finckó már A karásból a fél, hűzött, hogy már negye a tobozere ül, az ország, a negye az vagy még vöröses az esz ne barna. Az eszmeralda Mámáú csitjelnyitá Hátje címzse nyér Ne hidd, hogy ők a húgyok A földön mindenért Bábuska szígyi domá, Számáta így szúdá Itt marad hetven 75-ről is Itt marad 75-ről Amíg is Tamás dalszövegíróval, zenésszel folytatjuk a belső közlés mai adását. Az előbb oroszfát tettem a tűzre, természetesen a dal címe pontosan, Máma Nyica, Most már legalább megtanultam ezt is oroszul. A következő blokk két figura köré szerveződnek, akik fontosak voltak az életed szempontjából. Dixie Gémes János, illetve Powergyula Gyula. Róluk mi az első, ami így eszedbe jut, vagy ami számodra nagyon fontos a mai napig? Dixi mondjuk. Hát, a 80-as években belekerültem ebbe a, hogy is mondjam, budapesti underground művészvilágba, és az akkori, hát én zsidó kispolgári családban összeszedett kultúrámhoz és milliómhoz képest, ami, ami ellen akkoriban kezdtem el, egyre élesebben és radikálisabban fellázadni. Az ilyen típusú emberek nagyon erős töltető, nagyon erős amplitudóval rendelkező más világot képviseltek, és ez a más világ, ez nagyon vonzónak és attraktívnak tűnt számomra, és, és a rendszerellenessége és az egyéb attribútumai miatt olyan beállítottsága volt, ami, ami engem beszippantott. De azért egyrészt az idő távlatában, meg azért már akkor is, hiszen külön, különben nem ösztönzött volna semmi az elszakadásra ezekről az emberektől, beláttam, hogy hogy ezeknek az embereknek a körében e egy ugyanolyan, hanem nagyobb léthazugság az irányadó, mint ami, mint ami én föllázadtam, mint ami az akkori eh, kommunista, betokosodott világot jellemezte csak egészen máshogyan. És ugye Power Ergyula kapcsán a pseudoontológiáját szoktuk még mondani, vagy szokás mondani, hogy ez is összefügg ezzel, ahogyan a látszat meg a valóság, az, a tagadás? A, az, az, az, az persze ennek része, hogy akik, hogy akik művészi talentummal rendelkeznek, azok azok azoknak van olyan önreflektív képessége, hogy képesek megmutatni önmagukban is akár a léthazugság szintű visszásságot, de ez nem jelenti azt, hogy ezzel ez fel lenne oldva. Ugye, én most nem akarok senkinek, senkit se de azért ott masszívan ment éjjel-nappal, a kábítószer, az alkohol, annak minden formája, a szexualitásnak minden kilengése, és... Ez egyfajta kultuszszá, kultuszként működött, tehát nem is egyszerűen a, a, az esendőségnek a megnyilatkozása volt, hanem egyfajta tudatos lázadásnak a, a kötőanyaga, amely ami életveszélyes, ugyanis, ugyanis azzal az igényen lépett fel, hogy ez irányt adjon, hanem is az emberiségnek, de az emberiség azon részének, aki erre a szélsőséges devianciára nyitott volt. Én ilyen voltam. Talán azért is voltam ilyen, mert valóban az engem körülvevő világ is egy, egy, egy olyan volt, amivel szembe kellett szállni, amit tagadni kellett. De, de ez a fajta tagadás, ez még nagyobb őserdőbe és még nagyobb verembe vezetett be, és végülis ez volt az, ami utána a, az Isten felé kibocsájtott segélykiáltást áltást elindította bennem. Innen fogjuk folytatni, most viszont még az őserdő kapcsán jöjjön akkor a Neurotika Együttestől az Oázis című dal. Hogy ne kelljen várnod most! Na jó, ma nem hívok hozzád orvos, De nap lopod a napot. folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásába. Ugye az előbb a Neurotik együttes oáziscímű dalát hallottuk, és az ebben lévő keresztény utalások izgalmasan vezetnek át minket a következő blogba, hogy ez még a régi életednek az egyik dala, ugyanakkor ezek a sorok, hogy Krisztus megbocsát, attó el neműt, mint hogyha már üzenetek lennének egy későbbi személyiségednek. De hogy van ennek a kettősége? Hát igazából számomra is nagyon érdekes, és, és azt a most már élettapasztalattá bővülő élményt erősíti bennem, hogy a legérdekesebb és legmeghatározóbb dolgok az életemben nem saját magam által történtek, hanem egy felső vezetés, Isten keze volt az, aki igazgatta az, út, az útjaimat és ennek folyamányaként tudom értelmezni azt, hogy a megtérésem előtti dalaimban is az úr neve nem egyszer szerepel, és, és volt ebben egy folyamatos keresés, hiszen az átbulízott éjszakáknak a beszéd témája azért, akármilyen zülötten éltünk, az mindig újra és újra visszakanyarodotta. a egyéb szertágazó irodalmi művek mellett azért a Bibliához, mert ezt tekintettük a kiinduló a szívünk mélyén, minnyáján, és amikor a lelkiismeretünk újra és újra megszólalt, hogy ezt nem így kéne csinálni, amikor mindig a Biblia szavait visszhangozta. És ugye a Szentek élete is már korán foglalkoztatott téged és ezekbe a történetekben az ember mi volt, volt a meghatározó, vagy az, a, az ami az emberén túliságukat mutatta, vagy a mássáválásukat. Ez egy nagyon érdekes dolog. Én rendszeres olvasója voltam a Szentek élete című katolikus kiadványnak is. És hát ugye ez a, ez a kiadvány egy picit torszképet adott, legalábbis a mostani meggyőzésem szerint a, a kereszténység miben létéről, abban a vonatkozásban, hogy a szenteket egy olyan e, különleges és mondhatnám, szellemi akrobatákként mutatta be, és, és, és olyan e, életgyakorlatot bemutató emberekként, akikhez az átlag képességkel és különösen vágyakkal és egyéb gyaróságokkal megvert földi halandó nem tud felérni, ezért inkább én az ellentétes utat választottam, hogy ha ez nem megy, tehát nem tudok Assisi Ferenc és a többiek nyomdokaiba lépni, akkor inkább a lázadók táborát gyarapítom. Hát erre a sajnálatos Fausti következtetése jutottam, úgyhogy kontraproduktív volt bennem a, a szentek életének az olvasása, de azért mégis olyan egy nyomót hagyott bennem, hogy hogy írtóra vágyakoztam arra, hogy, hogy egyszer mégis ilyen lehessen. Nagyon érdekes, hogy pont a Sissi Ferencet emlegetted, a nyelv kapcsán jutott az eszembe meg, hogy mi az, amit ő meghal megért. Beszélhetünk arról, hogy a korábbi viselkedésedet a sátán mozgatta, viszont a szövegeidet már az Isten adta a nyelvedre. Lehet használni egy ilyen erős miatt. Hát ezt, ezt nem mondanám, de, de az valószínű, ahogy az előbbi gondolatmenetből is kiderült, hogy, hogy már megvoltak benne azok a jegyek, azok a megnyilatkozások, amelyek a szívnek a, a bűnbánat felé való orientációjából fakadtak, és nem egyszer előfordult, hogy egy templom lépcsőjén sírtam, és próbáltam megbánni a bűneimet, sőt, egyszer bementem egy katolikus templomba, és elmondtam hogy a papnak, hogy én zsidó vagyok, de szeretnék megkeresztelkedni, ránézett az órájára, és mondta, hogy, hogy, hogy a komoly szeptemberbe jöjjek vissza, hogy ezért nem lettem katolikus. De, de, de, de ezt nem bánom különösképpen, viszont te, viszont Jézus Krisztus pedig megtaláltam, és ez csodálatos. Innen folytatjuk a beszélgetést, most Pajor Tamás Zombik című számát énekli. Fünt a tavasz a nyárba, viszem a gyereket a várba. Hétvégén leugram a mit Mit látok ma a gárda, meg a pártja Hiába szólal fel az ombócman Ezt látva a torkomban ombóc van Gondoltam, hívom a haverom, ki nem kutató Elmondta kóserről nem képmutató Voltak kevesek, a nemesek De sokkal több voltak kisbetűs nemecsek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 A sok szombi újra klasszikus, ma kiked egy koriski, puska lőtt rossztikusra. Most kell a segítség onnan fentről! Isten mencs az ügyelemcstől! A sok szombi újra klasszikus, ma kiked egy koriski, puska lőtt rossztikusra. Most a segítség onnan fentről Isten az Uber mencstől. Még viccát a kabos, a kózon gyula Nem volt a földnek még ózon lyuka De előtt a rend szörnyetegé Nem voltak bánához láncolt környezetvédők Még mentek a kabarék, meg ez a keverék Miben már ott volt a mérgező adalék magyar föl fölött magyar ég, és jött a szakadék. és a mélybe taszító, sok disznószító, úszító. És ki bekapta a holgát, mert nem ebben szükke marhát, csak csirke farhátra tett, mi tűlve, tarhálva nyelt. Most csirhe hordát terelt, ki lincselni mert. Már szép kokat szólt a szószék, refegtek fejnék és grószék, ma is érzem, a kistánnyér szaga, a kristály éjszaka Mari hiába ment a pistáért haza, a szívekben pusztaság, kegyetlen usztaság, Tombolt az eszetlen, barbár rosszaság. Sok szombi újra klasszikus, ma kiket egykor a riszki puska lőtt rastikusra. Most kell a segítség onnan fentről, Isten mencs az Uber mencstől. A sok szombi újra klasszikus, ma kiket egy puska Most kell a segítség onnan fentről, Isten mencs az Uber mencstől.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 A családi kandaló kialudta négve, Karádi hangvadú cigaretta vége A falunk keleti tál, alatt a teleki pál, a fazon gyűlölettel minden telepi pál. Gyere ki, barátom, és ne menj tovább Ha látod, amit én látok Kokárd a sújtás, a felvett mentén Öklötre szurván, de elvek ment, majdnem vért iszik, de csetel közben, lelkében ott jár az etel közben. De most már szorul a hurok, meg borul a szírok, Tele a bötön és reped alul a burok Valamit sugok, húzhatnak ezek a tulok, hamuk a hunok Mielőtt megyek és hunyok, jövök és segítek, amiben tudok A zsok újra klasszikus, akiket egykor a russzki puska lőtt rusztikusra Most kell a segítség onnan fentről Isten mencs az Übermenstől, a Sószom még újra klasszikus, ma kiket egy puska trisztikusra. Most kell a segítség on fentről. Isten mencs az Übermenstől. Isten mencs! Pajor Tamás zenészed, a szövegíróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, a Zombik című szám pedig azt is elég szépen és eklatánsan érzékelteti, hogy a zenéd milyen izgalmasan keveri, fúzionálja a diszkót, a rappet, a különböző zenei hangulatokat. Ez viszonylag egy nem tudom mennyire új fejlemény, vagy része volt-e mindig is a munkásságodnak ennek a fajta hibriditásnak a kikeverése? Mindig is része volt, mert én nem zenészként közelített soha a zenéhez, hanem hanem egyfajta, Ilyen, ilyen önkifejezési eszközként, ami főleg, aminek a középpontjában azért a verbalitás állt, tehát alapvetően szövegíróköltőként közelítettem a zenéhez, és egy más olvasat, ez mindenképpen mind aki zenészként válik mondjuk szövegíróvá, bár mondjuk ez ritkább. De éppen ezért kicsit légiesebben mászkálok a műfajok között, tehát nem, nem érzem egyiket sem annyira magaménak, hogy, hogy annál le kéne nem viszont mindegyiket kedvelem, tehát éppen ezért a, az adott tartalomhoz illeszkedik mindig a stílus most a belső közlésben első közlés lesz, hogy én is megkérnélek, hogy akkor valami újabb szöveg szövegrészletedet Olvast fel nekünk itt Jó, a... akkor legyen most egy olyan dal, amit, ami, ami szintén szózene lesz, majd a szózenéről azért rejtenék, mint műfajról. Okay. Egy pár szót, de, de most bemutatom élőben, hogy mit is gondolok én a szózenéről. Ez egy, ez egy majd zenei alapra megvalósuló magamhoz képest megaklip lesz, ami szintén a Dunához fog kötődni, és nagyon-nagyon izgalmas lesz. Régi ötletek fognak bejönni bennem, és ugye megnyertem tavaly a, a Szeretem Pestet klippel a a zenekarommal együtt a az Index klippájázatot, és, és akkor ott elnyertem egy, egy, egy olyan díjat, hogy ezt abból majd most meg is rendezhetjük. És, és ez lesz a, a szövegem. A, annyit azért elmondok, hogy a kereszt mögül látjuk a Budapestet, és a rakparton egyfajta madácsi színként, színként vonulnak el a történések. Én vagyok, hol a nagy egész szilánkát törik és már nincs hova mennie, aki világgá szökik, és nézem, hogy amiről még beszélni lehetne, azt vitává szövik, vagy szitává lövik. Én vagyok, ahol a test föld a fej félsziget, felszeget állal lövi a szelfiket, a tetszikektől kap vérszemet, még inkább rejtegetni a félszeget. Ahol sár leve hűt, hárs levelűt, és drogmenekült vár cseretűt, én vagyok, hol a társkeresésben már belesült srác megkeserülten áll egyedül. Látlak, mikor utat vágsz a létigébe, tolod, mint a hókotrók téli gépe, nem érdekel, hogy a baj térdigére, még valahol él benned a régi béke. Látlak te szabad csellengő, kilógsz a csapat szellemből, bőven akad ellenződ ki mindent, azzal a csellelsző, hogy még majd magad hibáztatod, ez rád olyan jellemző. Látlak, ahogy ülsz az elte partián, előtted milkség, a torta marcipán, rajtad a ronda szürke kardigán, arcodon a kétség kirkegárditán, felriadsz, mint erdőben hangos a rigótól, látlak, hogy kihúzod a szégyent a fiókból, hordod régen, még onnan a lipótról, de ne félj, én vagyok, aki kipótól. Látom, ahogy este jönnek anyádékát, hozzák a kaját épp a hét ajándékát, most gyereknek tűnsz ki, védi, védi saját faját, saját faját, saját fajátékát. Nagyon szépen köszönjük ezt a igazi ősbemutatót. Most Pajor Tamástól a Neurotik dal következik a mozzi, és utána folytatjuk a beszélgetést a belső közlésben. Vasárnap délután a feleséged és te túl vagy már a vacsorá, Így válik hátazási eszközé az eszmét, sétál a párok egyik kelet-dél. Az afrikai el a hasad, te nem vigyázz, és kész felé hasad, ez már dupla szeudó, ez már tripla csavad. Bunkó nyár, ez a tavat, azóta csak fekszel, és legyezgeted magad. Szép zsír, szép húz, de ha élni támad kedve, hasonlítani kezd rád az asztal Elkedve Rock'n'Roll Boy West Balkán, Egyedül van és röhög a falkát Írte az utcákat És fogalmazd át a térképet a mérhetetlen túlzásokban, ne tarts semmi mértéket. Az a két és fél ha, ha, ha, ha, ha, halhatatlan, úgy sem tesz, de ha hiszel a feltámadásban, legalább nem leszel sírköves. Neked törvény, nekem töltény kell, neked törvény, nekem töltény. Amit eddig tudtál, az csak ellenpélde volt, de nem baj, mert ő az illúzió hogy megtalálni a lényeg, hogy minél később legyen jó, minél később legyen jó, vagy minél később legyen rossz. Ma te át dobsz el, mert engem nem lehet Harcadon a reggeli kelés, ez budi ellenes effekt A legrondabb szenteknél szebb lehet, de a legszebbetnél is kell lenne Életem, életem, dob ki a régi életet ha hitted építesz és zuhansz az álványról, mert nem mondtál le még minden pálványról Az erők csapja azért kezedbe, akkor kérem nyisd ki a korrot, kicsikiben. A papádé a bánya, de az enyém a lánya, a férjed a hajnal még itt találhat Hogy honnan ember és meddig állat, ezt a jó ég tudja nálad Neked a divat mondja meg, hogy ki vagy Neked a divat mondja meg, hogy ki vagy A legnagyobb szentek életén, te hülye, nincs semmi nevetni való De te csak kegyél a frigiderből te faló, te faló, te trójai csaló, Rendszert csinálsz az idegeimből, Rendszert csinálsz az idegeimből, De szép, hú, te jörű kolvás, A házi asszonyok, pervert ege, Még a száraz az adatokra is rárántanál, És a tepsiküles magazin is veled van tele, Szóval te sem vagy mindig szimpatikus, Főleg mikor rád jön a szimpatikus, Neked a divat mondja meg, hogy ki vagy, Neked a divat mondja meg, hogy ki vagy, a belső közlés mai adását folytatjuk Pajor Tamással, és a szózenére szeretnék egy kicsit visszakanyarodni. Az mert szóba hoztuk a dalnak, meg a szövegnek az összefüggéseit, hogy valahol végettél a dal, talán elkezdődik a líra, de hogy költészetet külön zene nélkül még sincs. Ennek mi az oka? Ez egy negatív kérdés volt, a pozitív pedig nyilván ennek a saját műfajodnak a bevilágítása lenne. Igen, hát inkább én az utóbbitól kezdeném el. Én azért alkottam meg magam számára a szózene kifejezést, mert ez jelöli legjobban azt a egyébként nem csak általam művelt, és ma nagyon terebélyesedő műfajt, ami a költészet és a zene találkozási pontján ebben a koordináta helyezkedik el. Én... Törekszem arra, hogy irodalmi igényű dalszövegeket állítsak elő, ami valahogy azért mégiscsak része tud lenni a populáris kultúrának. Ez utóbbit pedig azért tartom fontosnak, mert minden alkotó szeretné, ha minél több emberhez eljusson. Viszont hitelességi kérdés, hogy csak olyan tartalom, és olyan stílus, és olyan minőség jöhet ki belőlem, amit, amivel tudok azonosulni amit tudok vállalni, és igyekszem magasra tenni a lécet. Ez, ebből fakadóan nyilvánvaló, hogy a popularitás fogalma az nem úgy értelmezendő, mondjuk, mint sok esetben más főáramú bobzenéknél, eh, hanem egy kicsit hogy de mégis próbál az is lenni, megpróbál költészet is lenni, úgy, hogy mégsem megzenésített vers. Aha. Na erre mondom azt, hogy szózene, vagy egy sajátos ö, ö, önbeteljesítő ö, kis műszót is kreáltam hozzá, dalliteráció. Dalliteráció, ahol a szó zenél és a zene beszél. És amikor ezeket a szövegeket írod, nem tudom, hogy ez -e a jó ige, vagy alkotod, akkor hallasz hozzá zenét? Eleve, alapból, vagy először ez még csak önmagában Köszéleképpen van? Köszéleképpen keletkezik ez. Ugye a, a, a szójátékok folyamatosan jönnek, részben félrehallásokból, részben pedig fogalmam sincs honnan belülről termelődő és folyamatosan születő szóképekből. Ezek időnként összeállnak egy-egy alkotásá. Ilyenkor arra kell figyelni, hogy semmiféle megerőszakolás ne történjen velük, hanem önmagát húzza össze a szöveg, és, és, és hát valakitől hallottam ezt a nagyszerű kifejezést, már most nem emlékszem kitől, hogy szigetek állnak össze aztán egy, egy kontinensé. Ez, ez, ez gondolom, hogy ez egy elterjedt módszer más alkotóknál is. A másik alkotási mód az az, amikor rávizionálok egy konkrét zenére egy, egy szöveget, ezt, ezt, ezt a kifejezést pedig részpáltól hallottam, hogy alakisejtelem. Ez, ez az, amikor, amikor belevízionál a születő zenébe egy szöveget az alkotó. És a kettőnek a szimbiózisa is létezhet. Ez egy szép merítés, minden esetre Rész Pál Dixi, adott esetben Power és az is fontos, hogy megússzuk zátonyok nélkül ezeket a szövegszigeteket. szigeteket Még most hallgatunk tőled egy dalt, egy nem is akármiatt a, a vér nem válik vízét című dalt. Előtte viszont megköszönöm, hogy eljöttél. Pajortás dalszövegíró zenész volt a vendégünk, és az a rövid etapok belég sok minden tudtunk éríteni a dalszövegíró életművével kapcsolatban. A jövő héten Martonéva várja önöket bánzsófia íróval, én pedig most a technikus Burger Lajos és a szerkesztő pályamárk nevében is megköszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. És itt mi lenne más, mint milleniumi diversitás, mert ki nem hibás, itt Platontól kontig, Hol az antikvitás és vitás hogy ontik, mert az antik szimatát becsapták. Ugye félsz, ugye félsz, ugye félszavakból is értjük mi egymást, az ideál, de nem oda i jevben, kinnak hietlennek, kitetten lenni ilyetben, bármi más csak ilyet más csak ilyetná. Ott romba, ott romba, ott romba döntött világ romta félre, és ezek ezt akarják hogy miért nem menjünk a horvát perdo a szerv a bosnyák térre. A szerv a bosnyák térre. E cuki trolyi, faló, gyere és faló mi? Megmutatok, neked, hogy a dalom néh, a szót tették, az eszme szóvá lesz, még az eszmét valóvá tesz, mindenkit lóvá tesz. Ezek az orkestből a vonzsán szerkesztők, termesztők a akik majd megvédenek a bonyolult termesztőtől. Egy kor kiszti hon Ludovika tiszti hon. A talkod gyarapít új pattogos disztéont. mert megy a grűnözés, klónozás, üldözés, oldozás, ha kell a bűnözés, ha kell a kódolás, bűvkör és bókolás, ez az übermens, hűbérmancs, nyújtja a kezét a fürgé broncs, kész a szintér, jön a sintér. Kérdés, hogy lesz még sansz? Ez már a tárgyalás, vagy még a bevezetés? Érzem, a vágya más, az már a lefejezés. A vér nem válik ízé, de a vízvérré válik. Hózes könyve a szájban ízim állik. van estek, és kik utána estek, visszaüzennek ma Budának Pestnek. Visszaüzennek ma Budának Pestnek. A kékség a fradigul, a béközép radikál, sötét, mint amikor dedikul, dedikál. Dedikul, dedikál. dedikál. Nekik a dohány utca, egy utca dohány, szívük magány, puszta és tiszta fogány, nekik az is magas, ha a kamat alacsony. De mit tehet erről a kiskón, salamon? Ott kiskón, halason, meg a lakatos bandi borsokban. Ők nem látják az egyetlent a sorsokban, azt mondják, bolysok vajsok van, Mert konföderatív, koncepciós, konfrontális, ez a konok jelenlét globális. Pedig ugyanolyan csontott a karizma, hogy miért ott a karizma? Ez talán teremtői aforizma. Pedig kevés a hedgefond vagy a narholázadó, Helyettük sok budapesti kis házlakót tér a tük, ki csak festő és mázlutóv. Hé, hey, a genetika az nem etika, de bevetik az utászokat, a gázmestereket, az lászokat. Egy szóval százszor mondom, hogy elég volt abból, hogy elég volt abból, hogy elég volt abból. A betyár minden itt, hogy csak ez folyik a csapból. Egy szóval százszor mondom, hogy elég volt abból, hogy elég volt abból, hogy elég volt abból. A betyár mindenít, hogy csak ez folyik a csapból, ez folyik a csapból. A vér nem válik ízé, de a víz válik, ózes könyve a szájban ízé válik, A van este, és kik utána estek, visszaözennek ma Budának Pestnek, visszaözennek ma Budának Pestnek. Budán a pesnek! So